و الموتف بد الموتاف قد وغ صابرا مح ت الش الرحمن نوررا وجما يا تضرم حعمل الرحة صابرا مح الشم صغه الرحمن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 kelamu Allah, wa khairil hadhi, hadhi muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sharralu mori muhidathatuhu ha, wa kulla muhidathatin bid'a, wa kulla bid'a'tin dal'a Raja Koshdawana Pajra Suwak Allah, prikala sama Allahu Jalla wa'ala Nika njimu slawi iqbala unulika, kolika njimu wa glicinai, kolika samu njimu jalla wa'ala dolikuya Nika salawati salam na njimu apasanika njimika muhammad al-Mustafu sallallahu alaihi wasallam naša vjera islam aj podpunja je vjeru pa i kada vjerena u svakom povijesti i ona je odgovarajuća za svako vrijeme i mjesto u makom vremenu i na makom mjestu ljudi živjeli oni makako se ljudi razlikovali u našoj lijepoj vjeri dini islamu nalazi se zasigurno odgovori na sva pitanja i sve probleme jer Allah subhanahu wa taala prejasva rekao u svojoj plemenitoj knjizi to je jedan od sedmih kuranskih hayeta koji su objavljeni poslanikom Muhammedu alejhiselatu vesselam al yauma kamil vam vašu vjeru usavršio i svoju vologu da prema mom potpuno i zadovoljan sam da vam takav salušen i potpuno isnam bude vjera ne svkakva vjera ne svaka misla već takav to kada je uslušen i kada je podpunjem s takvim islavom Allah subhanahu wa taala je zadovoljan da nam takva bude vjera i za sigurno nema upotponjavanja i usavršavanja nakon Allahu slušavanja putem ti ima traganja za nečijim drugim zadovoljstvom nakon Allahovog zadovoljstva. Međutim, možemo da vidimo, da trebamo ići daleko. Ni smo ti koji gledamo i koji se gledaju. Da mnogo, mnogo razlike postoje između nas i te potpone savušene vjeri. Između nas muslimana koji se pripisujemo toj vjeri i dićemo se toj, tom vjerom, razlika između nas i tve vjere koja je objavljena kako je objavljena Muhammedu ogrome i današnje stanje nas muslimana kada pogledaš ima da ti je trahuca od tuge i boru. stanje koje gledamo danas od muslimana naše oči čini suznim i naša srca čini tužnim Allah subhanahu wa ta'ala je rekao za ummet Muhammedu je svom mitom Rekao je Allah subhanu wa ta'la, kuntum khaira ummeti buhriđatli nas. Vi ste najbolji narod koji se pojavi mezi ljudima. Rekao je Allah subhanu wa ta'la u suri Al-Baqara, wa kathalika ja'alnakum ummeta vasata li takunu shuhada ala nas. Tako smo vas prabednom, središnom, umjerenom, najboljom zajednicom da bi bili svjedoci protiv drugih ljudi. Jeste smo najbolji ljudi danas? Možemo li mi svjedoci protiv drugih? Allah subhanahu wa ta'ala pohvalio je umet Muhammed Alihi i Saratu Veslam po slozi, po jedinstvu. Najbolji svjedoci smo mi. Imali toga u našoj praksi ili ne? Allah je rekao Doista Do je ovaj vaš umet, jedan umet. Nema cijepanja, nema podvajanja. Ja sam vaš gospodar, samo se mene bojite. U kur'anskom ajtu samo mene obožavaju. Dvajući muslimani bili su autoritet svim ljudima. Prednjačili su u svemu. U svim segmentima života. I dunjanočkih pitanja i ahiretskih pitanja. Dunjanočkog života i ahiretskog pitanja. Muslimani su bili autoritet svima. Poznatovali. Za vrijeme Hilafeta u Medini. Sve oči su bile uprte u Medinu. Uživala je autoritet. Nevjernici su uzimali Medinu za svoj uzor, također za vrijeme hilafeta u Damasku, za vrijeme hilafeta u Bagdadu. Muslimani su bili najučeniji, svi su hrlili njima da uče razno razne nauke kod i od muslimani. Sve ovo možda čak i više nalazilo se u zlatnim stoljećima Endelusa Španije. Međutim, danas stanje je potpuno grbačije. Dojuče muslimani su bili ti koji vodili, koji su vodili druge ljude, Danas muslimani su ti koji se vodili. Dojuči muslimani su bili ti koji su se slijedili. Danas mi sledimo mnogi okay. ovu potpunu Allahovu vjeru. Malo nas slijedi onako kako je objavljena. Bez i malo dvoumljenja, odgovor možemo naći u Allahove knjizi za naše stanje. Odgovor na naše pitanje, na naše ovo stanje o kojem se nalazimo, Ten świat duchowy możemy najchałować w Al-Quranie. U sury Ra'd. Poznać ten kur'anski ayat, każe Allah subhanahu wa ta'ala: "Inna Allaha la yughayyiru ma bi qawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim". Allah nie chce promienić stania jedną narodowość, dopóki nie ostavili su ispravno vjerovanje, ispravno objeđenje. Mnogo ravatarija otarija ovukom u, u muslimane. U akvarijskim bitanjima. Kako kažem Imam Shatibi, Rahim Anullah, kada bida, kada novatarija uđe i dođe do osnove, onda do svake druge stvari lakše prolazi i dolazi. Kada uđe u osnovu, u akidu, kada se uđe otarija, onda u drugim bitanjima manje bitnije zasegurnoće. Zasigurno će lakše a Danas muslimani slijede nevvjernike u stopu. Imamo osmanski sinova koji pozivaju njihovom slijedjenju. Danas su muslimani ostavili na ređivanje, na da se čine dobro dijelo i zabranjivanje loških dijelo. Zato zasigurno ovo je odgovor na našoj stanji. Allah neće promijeniti stan jednom naravnom sve dok ne promijeni sebe. Mi smo promijenili sebe i Allah nas je od ponosa doveo do poniženja odnosno mi sami sebi. Odgovor za naše stanje na čemu učićimo Allah subhanahu wa ta'ala Muhammed ovi koji vjeruju. Allah doziva ljude po imanu vjernike, ako tvrdimo da smo vjernici, kažemo što on kaže: ja eha ladina iman, in tan sallallahu O vjernici ako pomolite Allaha, on Allah hoće vas pomoći. Ako pomognete Allahu u vjeru, on će pomoći vas i, vas i vaše stople učest. Postavili smo Allah-u vjeru. Postavili smo pomaganje Allah-u vjeru. Zato ne nije stova postajanje. Nisu nam stope postajani. Nisu nam stope časta. je naša gorka stvarnost. Zato trebamo postaviti sebi pitanje. Nema mnogo fajti od opisivanja naših stanja. Njega vidimo svojim očima. Ali trebamo postaviti sebi pitanje. Šta sam ja uradio za Allah-u Šta sam ja uradio za Allah-u vjeru? Znajmo i budimo uvijedjeni. Da vjera neće napredovati. Neće početi poboljšanje kod muslimana sve dok svako od nas ne bude radio za Allaha din koliko je mogućnosti. Sve dok budemo prebacivali drugima, ima neko drugi, ima neko drugi. Dok dobro budemo igrali stone tenisa, još uvijek provocirala na drugu stranu, nikada neće biti boljitka islama. Zato sve jedan od nas treba sebi da postaju pitanje, šta sam ja uradio za Allaha? Kako bismo se probudili iz ovog gafleta? iz ovog nemana, u vremenu kada nevjernici zabudu širaju, nevjersko oni dobro znaju da je to zabuda i da to nije ispravno. Ovo što kaže Omer radijal Allah, čudim se nevjernicima i čudim se onima koji su na zabudi kako ustrajno šire svoju zabudu i čudim se onima koji su na istini kako spavaju. Ne šire istini. A znajmo dobro da laž zabuda nikad ne može stati licem u lice sa istinom. Ne može ostati pred istinom. Zato zavuda, laž, nevjerstvo, licemjerstvo i ostalo širi se samo onda kada se stane sa širenjem istini. Nevjernici nikada nisu uspjeli sa širenjem sloga nevjerstva i svojih zavuda i svojih iskrivljenih objeđenja nikada osim onda kada smo mi stani. Kada mi nismo širen istinu. Zato treba svakoj sebi da postavi pitanje šta ja radim za Allah ovdini? U ovom vremenu, kada svi drugi rade, mi sjedimo. I hoćemo do ponosa, hoćemo do ugleda, hoćemo da nas ljudi prihvate. Nikada. Nikada. Šta sam uradio? Šta sam žrtovao za Allahom vjeru? Šta sam dao za Allahov vjeru? Nažalost, danas, mnogi muslimani smatraju sporednim rad za Allahov vjeru. Mnogi muslimani, mi smo takvi, negledamo i ne neopisujemo neke druge, prozivamo neke drugi. Mi smo prvi takvi. Jedemo, pijemo, ženimo se, dobivamo djecu, tragamo za lijepim autima, dobrim autima, prostavnim kućama. Niko to i ne zabranije. Naprotem, islam postiče na to. Međutim, u svim tim našim ciljevima, u svim tim našim planovima, koji je cil broj jedan? Koji je cil broj jedan? Zbog čega si ovdje na toj javuku? Zbog toga da i piješ, razmnožavaš se, imaš potomstvo, imaš lijepo auto, imaš lijepo ženo, zbog toga Allah će da Stvorio nas jedan i posebnog cilja, uzvišenog cilja, kada je rekao hm? Nijednog džina, nijednog čovjeka nisam stvorio, osim da me obožavaju. Zbog toga smo došli ovdje. Nismo bili vrijedni spomenak. Te 30, 40, 50 godine nije se znalo za nas, nisu nas spominjali, nije bilo nas. Allah nas je stvorio u najljepšem izgledu. Jedno drugo stvorenje nije stvoreno kao što je čovjek stvareno. Doveo nas je Allah vodjet zbog tog posebnog cida. I Allah sve drugo stvorio je radi nas, a nas je stvorio radi sebe, na njegovom božakom. A sve drugo stvorio je radi nas. I subhanallah, danas ljudi i mi muslimani, ono zbog čega smo stvoreni ostavljamo da bismo postigli ono što je stvoreno radi nas. Mi ostavljamo ibadet zbog kojeg smo stvoreni, zbog kojeg nas je Allah subhanahu wa ta ta'la stvorio. Ostavljamo ibadet Allah subhanahu wa ta ta'la, trčimo za dunjamku poje strane danas. Znaš, podi ne, sigura, nećeš ostati gladan na dunjamku. Saška ćeš ostati gladan, kad glada onda kaditi doživljenaksme. Pamat. Niko neće umrijeti prije nego li pojede svoj nafaka. Tak stoju hadisima da za čovjeka umreti na faka, trči na faka, dolazi na faka čovjeko brže nego što mu dolazi smrt. Nemoj da se žalostiš. Nemoj da misliš da ćeš postati bez nafakena. Na tu na njanku zasigurno ćeš imati nafako. Allah subhanahu wa ta'ala je obavezao kada je rekao lama min dabe fil ardi illa 'ala allahi rizquha. Nema jedno stvorenje na se kreće po zemlji a da se Allah nije obavezao da će ga hraniti. Allah je nas hranio. I nemojmo se brinuti za ono za što se Allah brine. Zato se neko može bolje brinuti kod Allaha za to. Amina šerika. Ali primimo se ono za Niko ti ne zabranio a imaš lijep posao, da imaš lijepo auto, da imaš potomstvo, ali vodi računa po ovom cilju. Mnogi ljudi kažu, rad za Allaho vjeroje za učene ljude, neka se oni brinu. Braćo, svi smo mi na jednoj vlađi, svi mi putujemo jednom vlađom. Ako ta vlađa potone, to nemoj svi. Naš narod kaže, u suho i sirovo gori hadisu kod imama Bukhari, hadisu Nuhana i kod Bešira, radije Allahotelom spominje se primjer nas. Kaže Allah, poslanik a.s. Primjer onih koji praktikuju Allahove propise. I onih koji zapostavljaju Allahove propise, ne praktikuju vjeru. Je poput primjera naroda koji se ukrca na lađu. Krene morskim putovanjem, na morsko putovanje. Pa jedni, nalaze se gore na palubi, a drugi dole u brod. I oni dole kada god ožednom i tu gore ovima na palubu i traže od njih vode. Traže od njih vode. Kada god ožednu, traže vode od njih, a se nam. Da bi jedno u rekli što bismo mi stalno ih legore od njih tražili, što ne bismo sebi provrtili. Uzdoh, brada. Da na pola stalno dolaze kad god nam treba, pa kaže logo poslanik ali sa da su oni gore. Ako ih puste da uradje što su nakanili, što su naumili, svi će biti uništeni. E isto i mi. Ako budemo pustili da se širi nevjerstvo, nevjerstvo će doći na naša vrata. Ako budemo pustili da se šire zabude i neispravna objeđenja, sve će nam doći na vrata. Zato svi trebamo rati za obahovu. Koliko je ko u mogućnosti. niko ne traži od tebe petog ili desetog da mora stati u ovu i povoriću Niko ne traži od tebe da moraš raditi to i to, radi tamo gdje radiš, radi za Allahov vjeru. Tamo gdje radiš, kojim se poslom baviš, obavljaj ga savjesno, obavljaj ga onako kako Allah traži od tebe. Preuzeo si jebanet, dobio si posao, na vrijeme dolazi, na vrijeme odlazi, obavljaj ga kako treba. Pobrini se da kući doneseš havalom skrbu. To je rad za Allahov vjeru također. Budi muzliman na svom poslu. Da onaj šef kada te gleda ili ko već kada te gleda, kaže ovaj čovjek je musliman on se boji Allaha ja imam povjerenja u njega neće vam slagati, neće vam uraditi ono što nema radimo mnogi su od nas godinama godinama u islamu dolaze na ova ona mjesta gdje se govori Allah ovo vjeri, ko je od nas nekoga sa sobom bovira u, u čarno, ko je od nas ima ljudi koji su deseta godina u vjeri petnaest godina u vjeri Možda se nisu pozabavili ni odgojem svoje porodice. A kamo li nekoga da povedu? Poznat vam je slučaj Ebu Bekra radi Allah tamo. Ebu Bekra radi Allah tamo prvi dan prima islam, a drugi dan dolazi sa šestericom koji su obradovani dženetom. Drugi dan. Drugi dan. Mi ne možemo doći kroz 20 godine, stoliko godine. Šta je mogao on za ta jedan dan da čuje od Allah ovaj poslani kralji islapske? Prvi dan prijima islam, Ajiti koji su bili objavljeni od novom poznanim planih i sa čuje ih, sazna njihovo značenje i sutra dolazi sa šestericom ljudi koji su obradovali dženetom. Tufejli dama, poznat vam i njegov slučaj, dolazi u Meku. Nije bio od Mekelija, živio je u drugom plemenom izvanja Mekke. Dolazi i kažu mu, a bio je poznan po svojoj riječitosti, bio je poznan po pjesništvu i kažu mu, stavi vatu pojavio se čovjeku. Muhammed poziva u drugu vjeru, ne vjeru svojih očeva, svojih djedova, u novu vjeru. Najbolje ti da staviš vatu u uši, ne slušaš, zaveš će to, obmanit pa je tako i postupio. Međutim, kada je došao kod Kabe vidio ovo u poslanim Kale i sa oca. Primjećuje nešto govori. Pa kaže, tu fejle, ti si razuman čovjek, zašto da ne izvadiš, poslušaj, ti možeš razavljati što je dobro, što nije. Ako je dobro, zašto da ne prihvatiš, ako je bošar, I znaš što je loše, nećeš to prihvatiti. Pa odmah čim čuo prvoje riječi, gotovo njego srce se zalijepe. Pa je otišao za poslanikom Alihisao, zapratio ga do kuće, što je vidio u koju kuću ulazi poslanik Alihisao, od sam pokucao, izašao poslanik Alihisao, od sam kaže, ja hoću da primu vjeru s kojom I prijma vjeru. Samo što je primio vjeru i čuo par huranski arita, kaže, pošaljeno mojmu planu, da ga idem pozivati. Pošaljim me mome narodu da ga idem pozivati. Znate iz je dijom plemena? Tufel ibn Amr je iz kremna teus. Iz tog plemena je i Abu Hurera radi Allah. Čuvje koji najviše prenosi hadisa, blogov poslanikar i islauc. Čuvar sunneta u svoje vrijeme. Sebenom Tufel ibn Amr je i Abu Hurera primil islam. Tufel ibn Amr je pozival u svoj narod jedan od onih koji su primili islam i Abu Hurera radi Allah nam za to kratko vrijeme, šta je mogao da naučio da je Allah od poslanika? Ali je radio i shvatio je obavezno strada i pozivanja Allahom u vjeru, pa će na njegovoj vagi da budu svi ti koji se odazvali, između ostalih jebukvore. Čitajte suru Al-Ahqaf, zadnja stranica. Ova sure ima četiri stranice. Zadnja stranica spominjao se džinu da su slušali Kur'an. I poznato je kazivanje poslanik i salsam da je jedno večer otišao u pustinju i učio džinima Kur'an. Sakupili se džini. I naložila se vatra i poslanik Alihi salsam učio im Kur'an. Sutrada mojutro odveo je ashabe i pokazivao im gdje sjedi on, gdje oni sjedi. Ali oni samo to veče čuli su Kur'an i odmah, Allah subhanahu wa ta'ala četvrtoj stranci suri Allah Haqafir spominje, njihovo govor, da su rekli... Ja kaumena in nasabi ana kitab anzala smo čuli knjigu koja je objavljena posle Musa. Ona potvrđuje knjige koji su bile prije nje, govori da je istina, taura, da je istina Injil za koji su objavljeni Musa i Saud da budu i drugima i upućuje na pravi put o narode odazovite se Allahovom glasniku. Da da bi on grije se Da bi on se Allah smjelo. Ona koji se ne odazove neće uspjeti Oto vam pozivaju. Pa sjetite se ka zivanju svojim Imanu alihi i salatu osallam i hud, hudu, tičici, tičica, Nije mogla da ostane ravnodušna. Otišla je da radi za Allahu vjeru. Naprotiv, došla je sa najvećom obavezom. Pozivanjem u telhid. Da se obožava Allah subhanahu wa ta, ta'ala jedan jedini, a da se dakle konišete. Došla je sa biješću da tamo posto jedan narod i njihova žena koja ih predvodi, Jer je njihov poglavar koji, koji ih predvodi da obožavaju sunce, da obožavaju Allah tečica. Koliko mi godina sjedimo, koliko mi slušamo, koliko hudbi smo naslušali se. Međutim, koga smo pozvali Allah-u wa ta'la? Obaveza svima nama je da radimo, da pozivamo koliko je ko mogućnosti. Ha, Allah subhanu wa ta'la tražen je da se čini dobra djela, a da se ostave loša djela, spominje u suri Ali Imran prije imana prije da se traže činjenje dobrih djema, a ostavljanje loših djela, Allah spominje u al-Imran prije imana, u suri al-Majde Al spominje prije zekata i namaza, prije namaza i zekata, u suri al-Asr, čitate suru al-Asr, većina nas pakti suru al-Asr, zar nije traženje da se činje dobra djela? a da se ostavi loška djela. Dakle, popravljanje, stajanje, pozivanje u i rad na tome, za nije Allah subhanahu wa uslovio naš spas od sigurnoje propasti sutra na sudjenu? U asr, tako mi vremena, in sana lafihus, svejedan čovjek je osuđen, sigurno propasti. Svi će oni propasti sutra na sudjenu. Pa kada Allah subhanahu wa ta'ala, od nas? Zato je paum šafira rekao, Samo objavljena ova Kur'anska sura u Kur'anu bila je dovoljna. Da Kur'an sadrži samo sura las, bila bi dovoljna. Zašto? Zato što se u njoj spominje sigurna propast i načini kako se spasti od te sigurni propasti. Pa kaže, illa ladina amen osim na je budu Ne možemo vjerovati vraće dok te naučimo. Ne može se vjerovati. Iman nije samo na jeziku. Riječi Allah, ilaha, illa Allah nisu samo na jeziku. Trebaju da budu duboko u srcu. Me to izgovorit' Allahu Ilahul pa Ilah. Kad čitate jedan od tih načina da ni jedan od tih harfova nije ustani harf. La ilaha illallah, mušghubat bez usana. Ni jedan nije usani, što znači između ostalog se samo ne govori, da treba da bude čvr, čvrsto usadjenom u srcu. La ilaha illallah. Ne možemo birovati, ne možemo imati iman dok ne učimo šta je iman. Zatim amelus salihat, yani koi činje dobra djela spazite se se svim oni propastionim koji vjeruju oni koji čine dobra djela atawas bil haq oni koji jedni drugima istinu, ouais poručuju istinu a poručuju istinu savjetu jedni druge na dobro ukazuju upozoravaju na zlo atawas misam i poručuju jednim drugima strpljenje dakle stanje nam nije tako kako jeste neće se popraviti budemo čekali nekoga sa strane da dođe dakle, vezdok mi sva kod nas koliko je koliko mogućnosti da radi na opravku ulukog lihada ustavljaju ustavljaju Dakle, kratko, nekoliko savjeta za sve nas na ovom putu popravljanja našeg stana. Prvo, prije svega moraš da se brineš za svoje vjero. Moraš da među svim tim svojim ciljevima na dunjalku, svojim planovima na dunjalku, da imaš plan, cilj brige za Allahovu vjeru i rada za Allahovu vjeru. Znaj dobro da nećeš raditi sve dok ne budeš tu brigu nosio u svojom srcu. Kako da radiš za Allahu vjeru ako se uopšte ne brine za Allahovu vjeru? Zatim drugo, moraš da se podučavaš Allahovu vjeru. Moraš da se podučavaš Allahovu vjeru. Radimo danas koliko? Radimo za taj dunjalu. Jeste, trebamo raditi, ja živemo na Dunjavuku, ali to je prolazno. Šta braćo šaljene za naš drugi svijet? Mnogi od nas su svoje kuće na Dunjavuku sredili kako treba, ali baš ništa i ne fali. Ali kakva nam je druga kuća? Kad mi dolazili Ebu Dardao i drugim asharima, ne bi nalazili mnogo namještaja. Nalazili bi prostirku, jastuk koji je bio od Koljskog Samara, nešto malo posuđa i to bi bilo sve kada je pitali ej ne ne da, gdje Nam je, namještaj, kaže, ja imam drugu kuću, tamo je opremam, opremam drugu kuću, koliko mi može i blagoli se njemu koji je siroma na Dunjavku, ali je milionir na Hiretu, i šta vrijedi onima koji su milioniri na Dunjavku, koji su siromasi na Hiretu, ne zna za zauvao, šta im vrijede i firma, novci, njihova novegašnija prekora, Zato, braću, učimo Allahov vjeru, moramo učiti Allahov vjeru. Radimo na dunjavuku, ali isto tako kao što odvajamo vrijeme za rad na dunjavuku, odvojimo obavezno svaki dan, pola sahata, sahat, da učimo Allahov vjeru. Pitajmo, konsultujemo se s nekim, šta da učimo. Ako nismo u mogućnosti da nekoga slušamo, da nekoga dovedamo, da nam čovjek govori, probi se i zabavaju vjeru, onda pitajmo ga koju knjegu da čitamo. Kao ono mi ne bude bilo jasno nazvaću nekoga provjeriti. Ali vjera se mora učiti. Ne možemo s ovo povrati ja vjerujem, ja vjerujem, ja vjerujem. Većina nas, kada bi odje sada neko došao i pojasnio abdest, kako ga je uzimao lobo poslanika Alihi Salucanu, pola od nas bi rekla ja se tako ne abdestim. Kada bi se objasnio nama za lobo poslanika Alihi Salucanu, kako je panjao, pola od nas ne panjao tako. A znamo se često u usvetu prsa, mi Mi i mi, jedini, niko drugi, mi smo najbolji ljudi, ali kada bi nam se mnogo šta što je činio Allahov poslanikara Isusa i ono što je njemu objavljeno, kako je objavljeno, nama predoćelo zlogazima, nas ne bi bilo niki, zato trebamo učiti o ovom vjeru. Pogotovo najbitnija pitanja, pitanja akhideta, pitanja teuhida, pitanja širka, pitanja namaza, da odolazi nam post, da se podučimo u propisima posta, obično se izgleda jezekata koje neko od Osoba koje moraju izdvajati zekada se poduči probisima zekada, najbitnijim, dakle, pitanjom podučimo se. Ne moram znati pitanja iz trgovine, ne moram znati pitanja, ne znam iz čega, ali ono što danas radim, pet puta klanjeno, to treba dobro da poznajem. Kad dođe mjesec za ramazan, da poznajem se posta i ostalo. Zatim, to što ćemo se upoznati, treći savjet, to što ćemo se upoznati, a nećemo raditi po tome, to je ono, baš ništa ne koristi. Znanje je objavljeno, knjiga je objavljena da se radi po njoj. Koran je objavljena da se radi po njoj. Nije Koran objavljen samo da se čita i da neko dobije što dobije, da plaćemo slušajući nečije učenje Korana i glopovo. Ne, eferajete, da je barunem Koran, amalako, ljubina, kvalova. Zašto oni ne razmislio o Koranu, ili su im na njihovim srcima katansi? Koran je objavljen da se o njemu razmišlja, zatim da se radi po njoj. Zatim da se radi o njom, tako isto što god naučimo, a moramo učiti. Na početku sura al-Fatiha, tako učimo sura al-Fatiha danas nekoliko puta, najmanje sedamnaest puta, najmanje, sedamnaest puta. Pred kraj sura al-Fatiha Allah subhanahu wa ta'ala govori nam o dvijema vrstama ljudi. Na jedne se Allah subhanahu wa ta'ala rasrdio, a drugi su za luta. Na koga se rasrdio? Rasrdio se na one koji su imali znanje, nisu radili po tom znanju. Pa zavutali su oni koji nisu imali znanje, a pa htjeli su da Allaha obožavaju. Nisu htjeli da traže znanje, pa su Allaha obožavaju celi kršćani. Drugi, imali su znanje, dolazilo im najviše poslanika. To je narod kome je dolazilo najviše poslanika, ali nisu radili po tom znanju. Dakle, Allah subhanu ta'la odmah na početku svoje knjige ukazuje nam kakvi trebamo biti, trebamo biti kakvi, tražiti znanje i raditi po tom Zato ono što naučimo iz Allahove vjere, Ne budemo li radili potom je ona radila. Baš ništa nećemo protiv, to će biti dokaz za nas. Kao što je rekao Allah u poslaniku Ali Isa, to sam amen, kućetu nekavare. Kur'an će biti dokaz za tebe i protiv tebe. Budete radili po Kur'anu, će dokaz naladbe, se dokazati. Budete šli, ostavljeno za, ostavljao naredbe, propise koji se nalaze u Kur'anu, on će biti dokaz. Dokaz protiv tebe. Učite suru Al-Haqqum te kaza, so, hatta zurtumul maqabir. Vi se natječete u gomilanju dok ne dođete do svojih kaborova. Kažu učenjaci, to se odnosi isto tako i na one koji gomilaju znanje, ne rade potom tom znanju. A, uđeš kod brata muslimana na, u regalu, na polici knjiga, koliko hoćeš, kod poglaviš njegov život od jutra do sutra, nema ništa toga iz knjiga, tu će biti samo dogažnost. Jeste, trebaš to čitati, ali trebaš i raditi po Trebaš i raditi potom. I zatim, kada primiš brigu, U Allahove vjeri, kada se podučavaš i vjeri, kada radiš po tome, onda trebaš i druge pozivati. Onda trebaš i druge pozivati. Čuo si suru Al-Asr. Ne budemo li pozivali, očekujemo sutra, a nema veće propasti od Hiračke propasti. I brojni su hadise Allahovog poslanika, i salatu wasalam, o kojima nam se kaže da dostajemo pa makar jedan ajt. Da nije ruslo, belli u anji, u arlajim, od Allahi i u Dostavite od mene do makar jedan aj. Zatim u drugim hadisima nije Allah poslao ni od poslanika i vjeroljesnika. A da oni nisu imali svoje pomagače, svoje sljedbenike, pa nisu on biti sljedbenici poslanika Ali i Sadaca, Muhammed Ali i Sadaca. Niti njegove i pomagače sve dok ne budemo različiti. Što je on radio? Car Allah Đalla, nije rekao u suri Jusuf 108. ajetu. Na ređu je Muhammedu alihi sallatu da pojasni koji je njegov put i put njegov i sljedbenika nas. I to nije mala stvar. Danas se mnogi prizivaju i mogu se prizivati da vole Muhammedu alihi sallatu osallam da su njegov i sljedbenici. sutra, a to sutra se bliži, dan havda se bliži, mnogi sutra od muslimana će biti od havda otjerao. Ja kad poslanik alihi sallatu osallam bude ih dozivao, zašto otjerao te moje sljedbenike reći će... Ti ne znaš što su oni mijenjali nakon tebe. Ti ne znaš što su oni ostavili nakon tebe. Mnogi od nas kažu da su njegovi sredbenici, kaže Allah subhanahu ta'la u 108. ajto su rek Jusuf, kul harlihi sebi'ilu edu'u ila Allahi ala basirati enano ne teba'ilu. Reci on, Muhammed, ovo moj put. Na kojem pozivom Allah poziva. Allahu, radim za Allahove. Ja. Pozivom Allahu iskreno, jasno, saznanjem, ja i koji mi Ako otvrdimo da smo serbenici Muhammed Aleyhi Salatu Islavi onda trebamo on raditi za Allahovija. Početak svega ovoga je da se zapitamo šta sam ja dano za Allahovija. Šta sam ja žrtvovalo za Allahovija. Pa nakon toga, ako Boga nadam se da ćemo se probuditi iz ovog nemara, iz ovog gaflata, odučiti sa Allahove vjerih i raditi na njenom širenju i promicanju. Allah subhanahu wa ta' monim da oprosti dani da nas sve, mene i vas i naše porodice, vrati svojoj knjizi Kur'anu i sunetu njegova poslanika Muhammeda alihi salatu sam na najlučji način, da nas poduči njegovo vjerište je god moguće više i da nas učusti na šorenju i popravdanju njegove vjere. Kažemo ovaj govor, mojim Allah subhanahu wa da nas ima oprosti, da imamo vidu, istraba, da vam ima ovaj taj video istrava subhanahu wa ta'la da mnogo prašta, <clears> Thank <throat> you.